Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Pada pagi hari ini kita berkumpul Al Hawi Memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabu Keperkumpulan yang semacam inilah yang membawa kemuliaan Bagi kita sekalian Dimana semakin kuat tak Wa insyaAllah membuahkan Semakin kita istigamah kepada Allah Semakin istiqamah di dalam meneladani Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, kita di sini mencari kemuliaan, kemuliaan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang ingin mulia, dan siapa orang yang ingin hina, enggak ada orang yang ingin hina. Kita menginginkan kemuliaan dan kita tidak ingin yang namanya kehinaan. Sehingga Kemuliaan yang sebenarnya, manakala kita dibela oleh Allah maka kita mulia. Manakala kita dekat oleh Allah dengan Allah maka kita mulia. Manakala kita didukung, disupport oleh Allah maka kita mulia. Tapi kalau kita dihinakan oleh Allah Subhanahuwataala dalam Sahih al Bukhari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita sama kita sekalian. Dulu tuh ada seorang wanita lagi nyusuin anaknya di kalangan Bani Israel Saat wanita tersebut lagi nyusuin anaknya, maka tiba-tiba melihat ada satu orang diseret, ditarik, dihinakan, dipukul, diarak, dilempari batu. Maka si wanita tersebut melihat, "Oh, ini wanita oh ini yang sedang diarak ini adalah orang yang dianggap pencuri penjahat, dia dihinakan, diusir." Maka itu ibu yang lagi menyusuh anaknya berkata Ya Allah Jaga anak saya jangan sampai menjadi seperti dia Nabi Muhammad cerita Itu anak yang lagi menyusu Dia cabut susuannya Dan berkata Ya Rab jadikan saya seperti dia Kata si anak Si ibu terkejut Terkejut yang pertama Karena anaknya bisa ngomong Terkejut yang kedua Karena ucapan dari anak tersebut. Makna yang terkandung dalam ucapannya. Enggak lama. Masih belum hilang keterkejutan ibu tersebut. Anaknya kembali menyusu. Tahu-tahu melihat ada seorang pejabat. Orang terhormat. Ningrat. Diarak. Dimuliakan orang. Maka si ibu berkata. Ya Rab. Jadikan anak saya kayak dia. Seperti dia. Maka si anak tersebut yang lagi nyusu. Nabi mencontohkan dia mencabut susuannya. Dan berkata. Ya Rab saya tidak mau jadi seperti dia jangan jadikan saya seperti orang tersebut ibu itu terkejut lagi tapi kali ini saking terkejutnya dia bertanya sama anaknya wahai anakku apa sih sebenarnya yang kau mau maka si anak itu berkata adapun orang yang pertama itu adalah adapun ini orang yang sekarang nih Jabbar min Jabirah penguasa penindas orang jahat orang bilang dia mulia tapi dia hina di mata Allah taala dimusuhi oleh Allah taala Adapun orang yang pertama Dibilang pencuri, dia tidak mencuri Dibilang menipu, dia tidak menipu Dihinakan orang, tapi dia mulia Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Artinya kita harus fokus Untuk mencari kemuliaan Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun di mata orang Itu hina Tapi mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala Itu disebutkan Sayyidina Uwais Al-Garni Rahimahullah Waradiyahannuh itu beliau makan, mengais-ngais tong sampah, mencari makanan. Di sisi lain dari sampah tersebut, tumpukan sampah, ada seekor anjing mengais-ngais makanan juga. Itu anjing menggonggong dia. Seolah-olah mengatakan, ini tempat saya, kekuasaan saya, mengusir Uwes Al-Gharni. Uwes berkata, perkataannya ditujukan bukan hanya kepada anjing, tapi kepada orang yang mendengar. Dia bilang, "Anta takul wa ana aakul mimma yalini. Engkau makan bagianmu sisi musanah. Saya enggak usir kamu, kamu jangan usir saya. Saya makan di sisi saya. Saya enggak bilang diri saya lebih mulia dari kamu atau kamu lebih mulia dari saya, enggak. Kita sama-sama makhluknya Allah taala. Tapi hakikat kemuliaan nih satu. "In juztu s-sirat fa ana khairun minka wa illam ajus sirat fa anta khairun minni." Kalau saya berhasil melewati jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, saya lolos masuk surga, saya lebih baik dari kamu. Tapi kalau saya gagal terjatuh dalam api neraka, berarti kamu wahai anjing lebih mulia dari saya. Tahu kan mana yang mulia, mana yang hina. Sehingga ulama mengatakan, "Ma syarrafatil ibad aw nufusaha bimithli tha'ati Allah." Wa ma ahanatil ibadu anfusaha bi mithli ma'siyatillah Para hamba dia tidak mampu memuliakan dirinya dengan sebuah kemuliaan seperti dengan mentaati Allah taala Kalau kita mau memuliakan diri kita bukan dengan mobil bukan dengan perhiasan bukan dengan harta bukan dengan jabatan itu enggak bikin kita mulia di mata Allah Gak bisa kita memuliakan diri kita dengan sesuatu hal dengan Kecuali dengan menghiasi diri kita Dengan ketaatan kepada Allah Itu yang bikin kita mulia Dan seorang hamba Tidak mampu dia menghinakan dirinya Dengan suatu kehinaan yang dahsyat Seperti dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala Yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala Maka dia telah menghinakan dirinya sehinah hinanya Tahu sekarang kita mana yang mulia Mana yang hina Karenanya saudara-saudara sekalian Menurut Kacamata Islam Islam membangun persepsi Membangun pemikiran Menurut kacamata Islam kemuliaan tersebut Adalah Manakala kita dibela oleh Allah Ta'ala Dan ketika kita dibela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manakala kita taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan diridai oleh Allah Ta'ala Maka kita telah menang Dan menurut Kacamata penyembah materi Kemuliaan tersebut Manakala kita punya harta, punya uang, punya kedudukan, punya jabatan Walaupun dengan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala Padahal saat itu justru adalah kehinaan yang didapatkan di mata Allah Jalla jalal huwa ta'ala ta'adhamatuh Karenanya saudara-saudara sekalian Marilah kita cari kemuliaan dengan Islam Dengan syariat Nabi Muhammad alaihi salahu azkassalam Sebab hu'alam bi'annal khair kullu ajma' فاعلم بان الخير اجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع segala kebaikan terpadukan di dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Saidna Umar bilang nahnu qaumun 'azzana Allah bil Islam fa in tabaghayna al 'izzata bighayrihi Allah kita para kaum yang telah dimuliakan oleh Allah taala dengan Islam kalau kita mau cari kemuliaan di luar daripada Islam maka kita dihinakan oleh Allah subhanahu wa taala Seandainya selama kita di jalan Allah dihinakan orang kita enggak hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biar kata dimuliakan oleh banyak manusia. Tapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kita sungguh hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mau cari kemuliaan kita rela mengorbankan apa dari hal-hal duniawi kita demi meraih ribaanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggal dunia. Sedangkan baju perang beliau tergadaikan, harta enggak ada yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditawarkan gunung emas, Rasul mengatakan balaju oyaman wa ashba oyaman. Saya lebih memilih sehari lapar, sehari kenyang, sehari makan. Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sungguh beliau tidak hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa salwatulimau sirin miskini, is syahalam yashba, walla oyamni. Wajad aba rujallah ha min aini zuhdan, wa min juin tawalyali. Imam Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqi begitu ni Rasulullah teladan buat orang yang susah, buat orang yang miskin. Sehingga ketika beliau banyak balak banyak musibah, apa beliau menjadi hina tidak menjadi hina. Justru beliau mengatakan asyadun nas balaan al ambia sembal amsalfal. Amsal, orang yang paling dahsyat ujiannya dari Allah Ta'ala para nabi-nabi. Kemudian baru derajat di bawahnya mereka, derajat di bawahnya mereka. Paling disayang orang oleh Allah Ta'ala, makin banyak ujian yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebagaimana dikatakan, banyak yang hasud, banyak yang dengki, banyak yang benci. Kenapa? Karena dia banyak nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahkada nah karenanya saudara-saudara sekalian bangun persepsi kita yang sebenarnya cari kemuliaan kemuliaan yang sebenarnya yang ada di sisi Allah taala yang ada di dunia yang ada di mata tangan manusia itu semuanya semu semuanya bakalan habis semuanya bakalan fana kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika jalali wal ikram nih kemuliaan yang sebenarnya kebaikan yang sebenarnya majlis yang macam begini kita harus faham, majlis yang kayak begini lebih baik dari dunia seisinya Majlis yang semacam begini lebih baik daripada istana, lebih baik daripada uang, lebih baik daripada harta apapun. Nabi Muhammad mengatakan, An Allahu Subhanallah, Alhamdulillah, Walla ilaha illallah, Allah akbar. Ahab ilayya mimmah talat alaihi syams. Saya mukjib Subhanallah, Alhamdulillah, Walla ilaha illallah, Allah akbar. Lebih saya sukai daripada segala macam benda di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari. Lebih baik dari cahaya matahari Lebih baik daripada semua yang ada di muka bumi Yang disinari oleh cahaya matahari Kalimat ini Dan kita hadir di sini berapa banyak salawat yang kita baca Berapa banyak zikir yang kita baca Berapa banyak ketika kita bersalaman dengan sesama muslim Itu dosa-dosa kita berguguran Berapa banyak yang kita salami Di tempat ini Berapa banyak yang kita jumpa Kita, kita saling mendengarkan nasihat Itu orang datang ke masjid Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Man raha aw man ghada' aw raha ila masjid li yata'allama baban minal ilm aw liyu'allimahu in sarafa bihajjih wa umratih tamatan tamatan tamatan barang siapa yang pergi ke masjid pagi hari siang atau malam hari dengan tujuan belajar satu kajian agama atau mengajarkannya dia pulang pulangnya apa bawa besek dari Allah taala bukan besek yang dari manusia Besek yang dari Allah Ta'ala apa? Besek yang dari Allah Ta'ala dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Syuf semua yang hadir di sini pulang dapat pahala haji dan umrah. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum lagi ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum lagi ini kita hadir majlis kayak begini Lebih baik pahalanya kata Nabi Muhammad Daripada sholat sunnah seribu rokaat Ditambah dengan menghadiri seribu jenazah Ditambah dengan menjenguk seribu orang sakit Kapan kita bisa menghadiri seribu jenazah? Kapan kita bisa menjenguk seribu orang sakit? Kapan kita sholat sunnah seribu rokaat dalam sehari? Pahala itu semua digabungkan dengan pahala ini majlis Majlis ini pahalanya lebih agung lagi Lebih mulia lagi Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habji Beliau mengatakan bahwasanya Masih kama majma'il maulid <yujallil gurub. St> enggak <examples> ada yang lebih ampuh seperti perkumpulan maulid. enggak ada yang lebih ampuh daripada majlis maulid di dalam. Menolak balak dan kesulitan. Ini kenapa banjir? Maulid Nabi Muhammad obatnya. Kenapa lagi kesulitan harta? Maulid Nabi Muhammad obatnya. Kena balak, kena musibah, obatnya maulid. Enggak ada yang lebih ampuh untuk itu semua. melebihi daripada majlis maulidnya Rasulullah. S.A.W. S.A.W. S.A.W. S.A.W. bilang, Ya khubur bihal mustafa wa aluh wa ahli al-ghuyub majlis yang semacam ini dihadiri oleh Nabi Muhammad dan keluarga-keluarga Nabi Muhammad dan para aulia ahli al-ghuyub. Kalau Nabi Muhammad sudah datang, yang lain semuanya mengikut, Sahabat ngikut, ahlul bait ngikut, auliya mengikut Kenapa? Kepala tasbihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat tersebut. Nah, karenanya saudara-saudara sekalian, itu sebagian dari para aulia was ketika dia jalan di jalanan kota saya, dia melihat Rasulullah saw bermimpi melihat Nabi Muhammad saw. Nih tanya Rasulullah, engkau mau ke mana? Nabi jalan di jalanan kota saya, engkau mau ke mana? Bilang, saya mau hadir tu majlis Ali bin Muhammad al-Habshi. ini majlis Maulid yang kita baca begini dia para ahli awal salihin. Pas benarkan kita punya niat, pasang kita punya niat. Yang Allah Taala girang dari kita sekalian kalau kita saya niat saya mulai sekarang enggak mau ninggalin solat jamaah lagi. Mulai sekarang saya mau di keluarga saya yang belum ketutup auratnya tutup aurat yang betul. Mulai sekarang saya mau perhatiin anak-anak saya jangan sampai terkena narkoba, jangan sampai terkena pergaulan bebas. Mulai sekarang saya mau perhatian hadir majlis talim, ta hadir majlis ilmu. Mulai sekarang tiap hari saya mau baca Quran walaupun cuma satu lembar pasang niat yang semacam ini ini yang paling menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian. Kita doakan para guru-guru kita agar Allah taala berikan kesehatan, afiat dan keberkahan wabil khusus keluarga besar Al Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, keluarga besar Al-Hawiyah, Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad. Dan semua kita yang hadir ke tempat ini insyaAllah dapat berkah. Dapat reza, dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat kemuliaan dari Allah ta'ala. Diselamatkan dari kehinaan di dunia dan akhirat. Berahmatika ya arhamar rahimin Allahumma adina fi man hadait wa wa'afina fi man afait tawallana fi man tawallait bariklana fi man a'atait وَجِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَوْلاَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَاكَ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَحمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ